а німецьку я вивчав на вулиці окупованого міста. Трималися у пам'яті переважно всякі Цурюк, Хендехох, Ахтунг та Хальт, всі із знаками оклику, наче німецька мова складалася лише з попереджень, наказів та категоричних погроз. Соромно, але я досі не можу позбутися відчуття, що німецьку мову створено для озброєних людей. І не можу вчити її. Не можу повною мірою подивляти її багатство, бо знаю найперші свої іноземні слова «хальт» і «цурюк». А ще знаю слово «капут». Мені завжди шкода людей, які не вчили мов, крім німецької. Як буває співчутливо шкода тих, що змушені ціле життя ходити з та в ногу, і дивитися на світ через чужі потилиці. Хай пробачить мені геніальний Шиллер під табличкою, з чиїм іменем ми стояли. Маленькі люди за життя встигають накоїти стільки злого, що великим доводиться спокутувати телихо життями і загибелями своїми. Я стояв під іменем Шиллера в сухо, Декілька десятиліть тому любили попивати британські підводники, чиї субмарини виходили патрулювати в Північне море. «Потонули ті субмарини», – сказали б мені місцеві поети. «Вже навіть бульок немає. Всі потонули, їхні й наші». «Бідте», – сказав дід з архангелом, – «данке менлі баргер». «Бідте, данке» теж могли бути зрозумілими мені словами з дитинства. Тільки звідки я міг знати про них тоді? Готель із баром звався пансіоном Святого Майкла. Всі таблички з написами були свіжо намальовані англійською та німецькою мовами. Навіть пахлище. ще. Я заплатив при вході за каву й вершки, а також за малу порцію куджину, 60 пенсів. Поки що недорого було в того святого Майкла, у самозваннім районі Шилера, в готелику, репутація якого була недвозначною, а святість фальшивою, просто способом звабити гостя. Святі не бувають у сухо. Бармен власноручно подав каву, і я поколотив у чашці густо зварену коричневу рідину, намагаючись зорієнтуватися. Ну і день. Замість національної галереї відвідує всохосуднівну харчівню. І совість мене не мучить. Навпаки, стає цікавіше і тривожніше. Страшенно люблю й ціную в собі цей стан напруженої цікавості, що межує з почуттям небезпеки. Вдихаючи густий дух старанно запареної кави, я остаточно зрозумів, що сиджу в залі сам один, а бармен зацікавлено мене роздивляється. Німецький бар, запитав я, обводячи поглядом стіни. Оформлення, судячи з біло-жовтих новесеньких соснових рамок, було щойно розвішано. Між гострогрудими валькіріями та реальнішими красунями з довоєнних журналів висіли фотографії готичних замків та соборів і зображення важких будинків, складених, здається, з необтесаних гранітних кубів. «Іноземець?» – відповів бармен питанням на запитання. «Можу запропонувати дещо». Цей час до бару зазирнув полісмен. Повів поглядом навколо. Кілька секунд роздивлявся мене. Зайшов. Бармен зник наче чевидіння з швидкістю неймовірною. Полісмен підійшов до мене і сказав щось застерігаючи про те, що бар новий і чи не маю я претензій до теперішніх господарів бару. Ніхтферштейн, Відповів я зразу на всі його слова і похитав головою «Ніхтферштейн».